Oh, bună ziua, scumpul meu, signor pantaloni! Am venit să vă abonați, că am primit scrisorile predoplată policei pot. Nu era nevoie să vă steniți de plămice chiar înainte de primirea scrisorii. Ați acceptat cu atâta bunăvoință polița Signor, de a persoană și atâta încredere în firma dumneavoastră, încât v-aș fi servit și fără poliță. Vă rămân îndatorat pentru bunătatea ce mi-a arătat. O, ce se vorberea astea, domn Florindo? Știți bine că am fost prietena cataramă cu unchiul dumneavoastră, signor Anzelu. Știu, știu. Strajnic omul. Oh, oh, oh. Și se pricepea la afație, nu-l glumă, la început n-a avut decât o mie de educați, dar mai puțin de zece ani a pus deoparte un capital de 50 de mii. Într-adevăr, dator prez mult meu. Cred și eu. Când am murit, a murit, v-a lăsat averea. Dragă, signor pantaloni, am atâta capitală încât pot trăi fără să mai fac negustorii. Banii se risipesc repede, domn Florindo. Dacă cheltuiești și nu mai pui la loc, dai repede de fundul sacului. <laughs> Chiar și acela care nu se mai ocupă de negoți, trebuie să se gândească să-și investească banii în așa fel încât să nu treacă o clipă fără să-i aducă vreun profit. Aveți dreptate, <laughs> sunteți tânări, sunteți fără experiență, o să aveți de sigur oh! <laughs> <laughs> no. Și chiar dacă nu-i așteptați încă Sunteți obligat să vă gândiți la ei Scumpul meu, senior pantalonici sunteți prea bun cu mine e, Dacă să cotiți că am dreptate Și sunteți hotărâți să păstrați prestigiul firmei dumneavoastră Sunt gata să plec îndată la Castela Mare Și să mă îngrijesc eu de negoțul dumneavoastră Ei, domnul Urmând domnul. în totul principiile regretatului meu prieten, donal Zermon Dar am oameni acolo care lucrează în numele meu e, Tot se gândesc la interesul lor Curând am să mă întorc la Castela Mare Nu se cade să plec din Palermo Fără să-i arăt nevestimele, mele tot ce are orașul mai frumos Porunciți și sunt gata să o servesc Aș avea nevoie de o doamnă care să vrea să o însoțească pe nevasta mea Am un nepoată măritată cu unul dintre cei mai devază negustori de aici a? Dar o să ne introducă și în societate Vă păgăduiesc că o va prezenta în trei sau patru familii Unde va fi primită ca o prințesă Dacă e așa, atunci o să ne folosim de serviciile dumneavoastră eh, Mă duc să o anunț numai pe nepoată mea uh, Nu, nu, nu, așteptați o clipă <laughs> Să vedem ce o să zică nevastă mea Aha. Signora Rozaura! Uh, Vino te rog, vreau să-ți vorbesc. Nu-i nimeni acolo să-mi ridice draperia de la ușă? Uh, nu, nu-i nimeni. Pe dona ora o dor cumva mâinile? Uh, nu, nu, nu, dar... Și ajut eu! Uh. Dona Rozaura! Tate. Signor pantaloni, e mai bunăvoință și amabilitate. Are o nepoată care ne va introduce în societate. Oh, Nepoata dumneavoastră este nobilă? Eh? Nu e de neam nobil, dar e una dintre negustoreșile de bază ale orașului. Și e primit în saloanele doamnelor nobile? E primit în saloanele doamnelor de seama ei, doamne cinstite și bine crescute. Mm. Sinor pantalone? vă salut! Cum Să cotiți serviciile, poate, nedemne de persoana dumneavoastră? Da, îmi vor face chiar plăcere. Atunci, mă duc să-i spun să vină. Nu, nu, nu, nu, nu. Să nu se obosească chiar astăzi, nu? Mă doare capul. Și... Atunci, să vină mâine. Dacă o să mă simt bine o să vă trimit vorbă? Ilustrissima, domnul Contelediu dorește să vă prezinte omagii de sale. Oh. Dar dacă vă doare capul, Signora Rosaura, cum o să-l auziți ce o să vă spună? Motivul vizitei lui e mai presus de orice. Fii bun, domn nu tricino de, -aia de alături cu signor Pantalone. Da, da. Și lasă-mă să trateze afacerea despre care ți-am vorbit. Da, da. Brighela? Ilustrisima? Chiamă-l pe contele meu. Signor Pantalone, să mergem. Să mergem. Ouzi, nepoata domnului Pantalone. Bine mi-ar sta se sunt soțită de ea. Oh, mă nchim respectos în fața donei Rosaura. Oh, Sluga dumneavoastră, signor Conte. Vă rog să dați oh, Cu plăcere Sper că ne aduceți vești bune Doamnă, am aranjat totul Peste câteva clipe, contesa Beatrice va fi aici Dumneavoastră îi veți întoarce vizita Iar ea va face în așa fel Încât să puteți cunoaște în casa ei Câteva nobile doamne ah! Este adorabil. Da. Cât despre cei o de dubloni, va trebui să aranjăm lucrurile cu multă iscusință. O oh, dispuneți de ei așa cum credeți de cuvinte. Aranjăm lucrurile în așa fel încât să faceți o prinsoară pe o de dubloni. Dumneavoastră veți pierde rămășaguri, iar contesa Beatrice va obține astfel banii. Bine, mm, dar în felul acesta ea nu o să-i considere ca venind de la mine, ci ca pe un câștig întâmplător. Dar totul este s aranjat dinainte, așa că nu o să existe niciun dubiu. E, atunci ar putea să primească banii... Fără ocolișuri, ce rost mai are prin soare? A nu, signora, nu. Cu sistemul acesta, contesa poate salva aparențele, păstrându-și bunul renume. Renumele față de ceilalți va fi oricum păstrat, dat fiindcă afacerea aceasta o știm doar eu și el. Nu? Nu, nu nu, vrea să se umilească nici măcar în fața dumneavoastră. Bine, dar eu știu cum stau lucrurile. Nu are a face. Procedând astfel, va fi mai puțin jenată. Da, și în ce constă rămășeagul? <laughs> Unul dintre noi o să întrebe trebuie câte ora. Dumneavoastră de pildă veți spune că e patru, contesa va Sine că e 5 de aici a gata prin soare. Eu am să hotăresc că dreptatea e de partea Comtei, iar dumneavoastră o să dați cei 100 de dublori ah, bine Da, da, da, da, da. Și ca să hotărăști cât mai bine de partea cui e dreptatea, primiți-vă, rog. Un ceas de aur Oh, signora, signora Dar lampe al meu Vai, da nici nu mă gândesc să pun la îndoială Precizia ceasornicului dumneavoastră Dar acesta este unul dintre cele mai bune Din câte s-au făcut vreodată la Londra Oh, dona Rozaura mă prea mult luați și fiți sigur că nu o să vă pare rău da, Ca să fiu sincer Râvna pe care o depun Ca să vă servesc Nu e cu totul lipit psihica de interes dar răsplata ce -o, o dorește inima mea îmi prețuiește mai mult decât darul ce cu atât grație mi-l-a făcut <laughs> și care ar fi răsplata dorite oh. O parte semnată din farmecele dumneavoastră. Oh, oh, oh, Sinor Conte, râdeți de mine. Mm, nu să vă prețuiesc când de ajuns, dacă n-aș reveni la onoarea de a fi cât mai bine văzut de dumneavoastră. Oh, oh, oh, fiți siguri că sunteți bine văzut, oh. stimat și respectat. A, și nimic mai mult? Mm, Ce-ați dori mai mult? Nu mă iubiți deloc? Nici măcar un pic? Ba da, fără îndoială. Ca pe un adevărat frate. Lustrisima, signora Contesa Beatrice și-a oprit răsura în fața porții și m-a trimis să văd dacă signoria voastră este acasă și dacă poate să vă facă o vizită. Desigur, Brighela! O aștept, signora Contesa Beatrice. Lustrisima, se ține de făgăduială această doamnă? Da, da. Ar trebui să ieșiți în cale. Dar unde? Cred că cel mai nimerit ar fi la scară. Oh, dragul meu, contei, e de ajuns să o întâmpin la ușă. Oh, dar e prima oară că vine în vizită la dumneavoastră. De dacă fac o singură dată temenele, pe urmă am să fiu obligată să fac mereu. Dar oricum e o doamnă nobilă. Eu însă nu sunt sluga ei. Signora Rosaura, e aici? Oh! Ce servitori te ne terream! Mi-i anunțat sosirea dumneavoastră! Nu, oh, da, noi nimic, nu nimic! Se întâmplă! Oh, sluga dumneavoastră, ple plecate, Signora Contese! Sluga dumneavoastră, Signora Rosaura! Bună ziua, Contele Lelio! Oh, signora Contese, cu tot respectul <laughs> Îmi pare rău că Signora Contese s-a obosit să vină până aici Aș fi venit eu să vă prezint omagiile mele Contele Lelio, v-am fățișat ca pe o doamnă plină de calități <laughs> Și de aceea nu am vrut să am nici nicio clipă Bucuria de a vă cunoaște da. Faceți-mi plăcerea și luați loc Da, mulțumesc Conte, da? dumneata te-ai ocupat de alegerea mobilei din apartamentul doanei Rozaura? Da, da, signora Conte mm, Și tot dumneata i-ai ales și slugile Câteva dintre ele mi-au fost recomandate, din și prieteni da. Iar mă dar ai servit-o rău pe doamna Rozaura Cum? Mobilele sunt proaste, iar slugile și mai proaste De ce spuneți asta? Conte, ar trebui să știi că nu se cade ca toate scaunele dintr-un salon să fie la fel dar ce e și mai rău E că nici slugile Nu știu cum să le așeze oh, da. Ce v-am spus, contesa nu are locul Cei se cuvine și dorește un scaun potrivit Cu rangul său da. Signora contesa da? Cum mobila nu mai pot schimba Însă îndrept greșeala servitorilor Mă rog, mă rog Voi pune scaunul acolo da. Poftiți, poftiți, luați, loc. Mulțumesc, luați mulțumesc. loc signora contesa Da Signora Rosaura. Vă place orașul nostru? Da. Nu, nu l-am vizitat încă, așa că nu mi-am format o părere. Da, da, da. Sunteți de mult aici? Nu, de 8 zile. Și da. n-ați fost nicăieri? N-am ieșit din han decât odată. Vai, dar de ce? De ce? E, fiindcă n-am avut nicio o doamnă nobilă care să mă însoțească. Ah, și chiar o să plecați din Palermo fără să-l vizitați? Sper că signora Conte o să mă onoreze cu compania sa. Ah, Conte! Cât e ceasul? Nu știu. Ceasornicul meu nu merge prea bine. Totuși, dumneata, cam cât crezi că este? Signora Rosaura, dumneavoastră, ce părere aveți? Eu cred că este ora 4, Iar eu sunt sigură că e 5. Dacă spune signora Contessa, vai, da. desigur că așa trebuie să fie. Dacă oh. dragi, și rămășagul... Signora Contessa, pun rămășag că e ora 4. O, no, draga mea, că e 4 ori 5. Acum nu mai are niciun fel de importanță. În tot cazul, e timpul să plec pentru a nu vă mai supăra cu prezența mea. La amiază trebuie să vină la mine în vizită câteva doamne nobile și vreau să mă găsească acasă să rugă La ce oră sună de amiază? La cinci. Spuneți că e la șase. Vă înșelați! De amiază sună la 6! Cum? Cum? Cum? Vreți să mă învățați pe mine? Mine, da sună la cinci. Pună mă că sună la șase. Și eu țin rămășagul pentru ora 5 oh, Prea bine, doamnele mele, prea bine Pe ce vreți să faceți presoare? Oh, pe tot ce va dori, signora Rozaura <laughs> Propun 100 de dubloni de aur oh, Dubloni spanioli? bineînțeles. Foarte bine, foarte bine. Dar cine, cine hotărăște care dintre noi două are eu, eu, eu, eu, dacă n-aveți nimic împotrivă. Am aici un jurnal în care putem avea toată încrederea. Așa. Masa de amiază în ziua Așa. de un sfrăceat. Așa. E la orăle 5. Signora Rosaura a, a pierdut prin soare. Am câștigat. Oh, am câștigat. Așa, am jucat, am câștigat. Foarte bine! Iată, Sinora contează o pungă cu 100 de dublon spaniol. Mulțumesc! Așadar, de amiază sună la 5. Da. Da. Dar acum, cât e ceasul? Eu cred că e 4. Și eu pun rămășat că e cinci. Da, da, da. Contese, sunteți un adversar prea puternic și de aceea cu dumneavoastră nu mai fac prin soare niciodată. Da, mă rog. Ei bine, vreți să veniți cu mine? Unde? Cum unde? La mine, acasă. Oh, cu multă plăcere! Dar, înainte de a pleca, să luăm o ciocolatine. Hei, nu-i nimeni Servește ciocolatina! Imediat slugare! Oh, ce maur drăgălaș! Eu maur drăgălaș tu cu conița fulmosule. cum te cheamă? Por mine cheamă drăgălașle. Pecă-te-i și-o Oh, lăsați-l, lăsați să vorbească. să îi face plăcere. E cel mai drăgălaș și maur din lume. scumpisim pentru un gentil ca tu! Pentru mine e de ce? Esteți leptel, n-aveți dublon cumpărare scumptul de eu. Bravo, bravo, arabele bravo. Oh, câte ești de fulmoasă. Dulcinată iubește por mine și facere modrastele melangii. Juma albuți, juma negluți. Alechino! Fărbeste ciocolatina! Lustrissimul, signor Conte Onofrio, vrea să vă prezinte omagii de sa. Da, e soțul meu, signora Rosaura. Oh, se poftească! brighe. ¡Hala! A pe repede un scaun! Sclavul dumneavoastră, doamnelor! Oh, Signor conte, din clipa oh. în care ați voi să-mi onorați casa cu prezența dumneavoastră, da. oh, mă pot să cotit printre cele mai fericite femei din lume! abilitate, oh, amabilitate! E, contesa, cine este această doamnă? Este signora dona Rozaura, soția domnului Florindo Aretusi de la Castela Mare. Aha, e negustor, nu așa? Da, da. Fost negustor. Și acum cu ce se ocupă? Din ce trăiește? E, acum trăiește din averea sa, domnule. Și n-a ajuns încă în cât de curând o să-și cumpere un titlu Îl vând bucuros pe al meu ah, iar, iar, iar. Ah, Mereu cu glumele tale ne sărate Contele Onofrio e totdeauna plin de haț da, Contesa Beatrice da. veniți să te anunți Că așteaptă acasă contesa Eonora și contesa Clarice Împreună cu contele Otavio Da, știu, signora dona Rosaura. Am invitat aceste două doamne pentru dumneavoastră. Dacă doriți să mergem, o să le cunoașteți mai bine întâi pe ele, iar prin mijlocirea lor o să fiți invitată foarte curând și în alte saloane. Da, da, să mergem, signora, sigur să mergem. N-aș vrea să comitem o necuvință făcându-le să aștepte. Draga mea, eu nu pot să săvârși o necuvință. Se înțelegi, vai, dar vreau doar să spun dacă mă așteaptă pe mine. Nu, nu, nu, nu pe dumneavoastră vă așteaptă. Așadar... Eu n-am ce căutam în casa dumneavoastră Ba da, ba da, veniți cu mine Aduce-le la voi, ciucailata ah, ah, ah, Serviți-vă, mă, rog, servizi Dar e târziu, draga mea, suntem așteptați Să așteptem, întâi Întâi bem ciocolata Pă rog, conteste, de atunci Serviții-vă Mă întorc îndată Ei, Brighela Se răcește ciocolata Servissimo. Per un plere bulducante, non cioccolata, ci mamalichi trebuie. Spune-mi, <susurra> Harapule, è buona cioccolata. Mm, è dolcicata e <ride> <și> colorata <ride> ca un egritta. Alecchino! Alecchino! Ma mm. ah, te moceasca! Eh, che conte, come si de burte verde! Poftește ralța dulcicată? Mm, nu, nu mai vreau, îmi mm. beau -o tu. Mm, la eu noi i placere ciocolata, mm. la eu place macară n-arele. Oh. <laughs> mm. mai dăm o ceașcă. Mm. Ah, Viva gratis, am topat. Oh, oh, oh, nu se oh. mai o dată contele ăsta. <laughs> da? Mărbatul mi doriște să vă prezinti omagiile sane. Aduc mii de mulțumiri, doamne contese, pentru bunătatea ce arată soții dona Rozaura, ce soț și aveți! Oh, Signor Florinilor, oh. o să vă prezint pe soțul contesei Beatrice, Contele Onofio. Îngâdeți-mi oh. să vă prezint și dumneavoastră. Uh, sclavul dumneavoastră, excelent, a fost sclavul dumneavoastră, signora Rozaura. Ciocolata dumneavoastră este excelentă. Am adus de la Castela Mare, puține pentru mine, dar no. dacă doriți, o vom împărți. Ah, oh. oh, dar da, v-aș rămâne îndatorat. Ei, hey, Brighilla! Ilustrissima! Du-i imediat 20 de livre de ciocolată acasă la signora Contese Beatrice. Ah, da. Acum să mergem, Conte Onofrio, oferă brațul donei Rozaura! Cu dragă inimă! Iată, Florindo, oferă brațul doamnei A Nu, nu, nu vă deranjați! Conte, Lelio, oferă în brațul brațul domitale! Acum să mergem! Contese! Bărbatul meu nu vine cu noi în trăsură? Tresura n-are decât patru locuri să vină pe jos! În sfârșit! La urma urmei avem și noi trăsura noastră! Draga mea, atunci n-are decât să vină la mine cu ea! Da! Thank you. Rămân în casa asta clipă. De ce sunteți atât de furioasă, Contesa Eleonora! Bine, că nu vedeți conte, Otavio! Contesa Beatrice, nu mai ține seama de bunele maniere. Ne invită la ea la ora patru și acum, acum e trecut de cinci! V-a rugat totuși prin soțul ei să așteptați, dacă v întârzia întârziat puțin. Astfel de dispoziții să dea slugilor ei nu unor doamne nobile de același rang? Sau poate chiar de un rang, mai ales. Cum! Și dumneavoastră vă am furiați scumpă, contese clarice. Dacă nu dam drumul trăsurii mele, plecam fără să mai stau pe gânduri a <laughs> Trebuie să fie contesa Beatrice. E mai degrabă că e trăsura mea. Ba sunt chiar sigură că e a mea. Mă duc să văd. Dar de ce oare ne-a chemat atât de devreme? Oh, vă, nu știu. Doar atât pot spune că soțul ei venit să mă poftească a stăruit foarte mult să nu lipsesc. Cum? Cum? A venit? A venit să vă invite contele Onofrio? Da, chiar contele în persoană. Oh, în timp ce mie mi-a trimis vorba printr-un valet. Oh, m ținut pe semne să fie cât mai atenți cu mine. Da? Bine, atunci n-aveți decât să răm suntem place! Sunteți chiar atât de neînduplecate? A pornit foc! Iar pe dumneata, ta o dacă eu da. te fac să mă însoțești! asta e pură, doar nu o să Com... rămân aici singură! Conte, rămâi cu mine! Doamnele mele, doamnele mele! Doi din mine nu pot face! De altfel iată pe contesa Beatrice Contesa fără maniere Nu le-a avut Vai, și nici nu o să le capete vreodată Vai, dar vă cer iertare, domnilor, dacă v-am făcut să mă așteptați Vă cer iertare no, Nu face nimic, draga mea, contesa, nu face nimic oh, De altfel nici n-am așteptat prea da. mult Cine este această doamnă? Sunt a dumneavoastră prea o slugă am ținut să o cunoașteți și dumneavoastră care sunteți cele mai desăvârșite doamne din societatea noastră oh, ce, ce mă privește, vă sunt recunoscătoare ah. pentru onoarea ah. pe care ne o face. iar si, eu mă consider de-a dreptul norocoasă grație acestei întâlniri oh. fericite <laughs> mulțumesc, da, <laughs> să luăm loc dacă doriți da. pe, e cineva dincolo? atunci îți caut Contesa Beatrice, faceți îmi plăcerea și poftiți aceasta amabilă doamnă lângă noi da, da locul ei nu poate fi decât în mijlocul nostru. Da, da. Signora Dona Rosaura, da? faceți pe plac cu celor două doamne, vă rog. Da. Sunt gata să vă ascult. Ați auzit, contesa Clarice? I-a clar. spus Aici, Signora Dona Rosaura, Prin urmare, prin urmare, nu are niciun titlu. Oh. <risa> este... Contesa Beatrice, da? spuneți-ne, cine, cine este această doamnă? Este o doamnă, o doamnă de la Castela Mare. Da, de la Castela Oh, da, da! O castelană. Signora Dona Rozaura are nenumărate merite. În afară de o avere neobișnuit de mare, are mult spirit oh. și are, cum să vă spun eu, are, mă rog, numeroase alte calități. E bogat! Da, da, da, da asta mă bucură! Oh, e plin de calități! Bravo ei să-i fie de bine! Știți, Dona Rozaura a făcut din adins drumul până la Palermo Ca să cunoască pe câteva dintre cele mai distinse doamne Când se va întoarce în orașul său Va putea povesti Cu câtă atenție și amabilitate oh. Să-mi primite în saloanele noastre Persoane de merit ca ea, nu? În oh. sine Beatrice Îmi face prea multă onoare, oh, Draga mea oh. Păi dacă mi-a venit trăsura! Contesă! E târziu! Trebuie să plec. Ce frumos! Contesa am ce zici. Să mă așez alături de un egustorat. Draga mea, mi-a fost recomandată de un ministru de la curte. credeți mă vă rog, doamnelor! întâmplarea asta o să mi aducă marne neajunsuri, vă rog! Ilustrist! Tresura dumneavoastră! Contese, Leonora, dacă vreți să plecați, nu mă mai așteptați. Rămân până vine trăsura! Da, dragă prietenă, iartă mă dar nu mai! Mai pot rămâne? Signora Rosaurra! Vă salut! Doamne! Vă conduc până la trăsură, Contesa Eleonora! Vă conduc la Hai, să rămână afară! Îmi face atâta amir! Ce spune să mergem la ea acasă să o liniștim? Da? Oh, dacă nu s-ar afla, aș merge bucuroasă Contele Lilia! Vorbim de asta, chiar astăzi! Iată-l pe Contele Otavio, Să merge! Mă bucur că nu vă puteți lipsi de mine și vă stau la dispoziție! Ah, nu, domnul! Cum, cum? nu? Le stemate toane au femeile astea. Nu știi cum să te mai porți. Nu știi cum să le mai vorbești. Toate le răstrămăcesc în rău. Nimic nu le intră în voie. Voi pleca singur atunci. Contesa s-a da. sunt, da. sunt. Da. Fiindcă n-aș vrea ca doamna da. Contesa Clarice să fie incomodată de prezența mea, îngăduiți-mi ah. să plec. Oh, scumpă, doamna Rozaura, ați înțeles greșit cuvintele mele, îmi pare foarte rău. Signora, doamna Rozaura, vă asigur că doamna Contesa Clarice e plină de bunăvoință, Ai, iubesc, pe toată lumea, mă Sinu. port bine cu toți și nu jignesc pe nimeni. Da, da, da. Iar ca să vă încredințați de stima ce vă o port, da. vă voi face chiar astăzi o vizită. O vezi, Spuneți-mi, vi se trimite vreodată vânat de prin ținutul dumneavoastră, dona Rozaura? <gângânt> Chiar ieri mi s-au trimis câteva potencii. Oh, bun! Da? Doi fazari delicios. și două prepelite. pe ele! <gânt> Dacă vreți să mă onorați în seara asta, le vom mânca împreună. Când e vorba de vânat, nu mă las de două rugat. Am o idee... Da să lămâi masa aici! Oh, nu, să nu vă stângi în genunchiul dumneavoastră! Deloc, ne vom simți mai bine și mai la largul nostru! Bine, da, da. și sinora Contese Clarice? Sper, sper să nu mă refuze! Oh, vin cu plăcere! Oh. Ilustrisima Contese Clarice a sosit transura dumneavoastră! Contese Beatrice, la revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! Seara, la, revedere. La, la revedere! La revedere! La, la revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! Dacă signora Beatrice e binevoiește, s-ar putea da chiar un mic bal. Ui, Lumânările costă parale multe. Signora Rozaura are două lăs pline. Atunci vom face și o mică petrecere. Sigur, sigur, pentru scumpa mea Rozaura. Sunt gata să fac orice. Vă rămân îndatorat. Îngăduiți-mă acum să mă întorc la mine acasă. Bărbatul meu n-a venit cu noi și, desigur, mă așteaptă. O să vă conduc eu, dacă îmi permiteți. Mă primesc cu plăcere. Oh. La rivedere, la rivedere, la, ripetere, la, ripetere, la ripetere. <laughs> da da da la rivedere <laughs> Da, conteze! Dragul meu, poți rămâne să iei masa cu mine. Oh, bucuros. Bună, te rog. Ce spui de conteze? E mult zgomot pentru nimic. Știi, mă simt îndatorată față de signora Rozaura da. și vreau să o ajut. Dacă nu din alte motive, cel puțin din pricina celor o de dublot. Te rog, te rog. Ai și început să-mi reproșezi rămășacul de-a din e, Suntem doar între noi. Bine, dar ai dreptul să umilești astfelul, doamne. Nu ne aud nimeni Bine, dar te aud eu și asta este de ajuns oh, Atunci iertați-mă și să mergem la masă Du-te da? la dracu <gri> Nu stau la masă cu o persoană necuvincioasă Ți-am spus să te duci la dracu Iată <gri> oh, ce pățești cu femeile Mereu toane și capricii Oricât de bune, de modeste și de drăguțe ar părea Le sare țandra mult prea ușor <gri> Ghella, ilustrisime, du-te și spune Surgiului să-mi Alert, Alerg, stăpâne! Deci, plecați acasă. Da, signor pantalone, de îndată ce se întoarce nevasta mea. Bine, dar de, de ce asta așa de pritită? M-am săturat. Nevastă mea, cu fumurile îi face din mine ținta tuturor bațiocurilor. Și dumneavoastră, sunteți atât de slab încât să vă lăsați condus de o femeie? Țin la nevastă și ca să-i fac pe plac... Un soț care se lasă dus de nas E mai deprins decât bărbatul Care se lasă prins în mreș de un da. Că Căci de o ibovnică te poți scăpa Dar de nevasta căreia de la început e cântat în strună Ba... Da. Senior Pantalone, am făcut această călătorie mai mult din obligație decât din plăcere. Toți negustorii, când se căsătoresc cu o femeie bogată, se simt obligați să facă o călătorie prin câteva orașe mari, ca să o distreze și ca să facă ce fac și ceilalți. Dar, dacă știi ce înseamnă să ai lângă tine o nevastă, care nu se potolește niciodată. Eu mulțumesc, cerului, n-am vrut să mă Da, Dar, dacă aș fi făcut-o, fi sigur că la mine în casă aș fi cântat cocoșul, nu găina. Și cum ați fi procedat? Foarte simplu. Aș fi o să înruge, și nevrute, fără să o bag în Ha, și dacă v-ar fi pisat toată ziua scoțându-vă pere albi? N-aș fi stat cu ea mai mult decât trebuie. Ha? Și dacă nici noaptea în pat nu v-ar fi lăsat să vă odihniți certându-vă și cicălindu-vă într-una? M-aș fi să mă culp când o altă vă daie. Și dacă ar fi venit după dumneavoastră peste tot toții cărându vă Ei bine, aș fi bătut-o. Cum? Să-mi o femeie? A, și apoi? Ar fi devenit blândă și supusă că nușa. Așadar mă sfătuiți să-mi bat nevasta? A, nu, nu, nu, nu, nu sunt în stare să dau astfel de sfaturi. Un singur lucru însă vă pot spune. Femeile sunt ca aluatul. Ori prea moale, ori prea tare. Când e prea moale, îi mai pui ceva făină și îl plămădești cu băgare de seamă. Când este așa, așa, așa, așa, oricine poate să-l frământe. Dar când este tare, ai nevoie de brațe joase, nu glumă, ca să-l poți frământa așa cum scrie la carte. Ei, eh, iar acum, domn Florindo, mă duc. Să ne vedem cu bine. La revedere, signor Pantalone. într-adevăr, are dreptate. Sunt bărbat și, prin urmare, trebuie să poruncesc. De-ați încolo, nevasta mea va trebui să facă ceea ce îi spun eu. Nu că aș avea de gând să o bat, mai știi, s-ar putea să mă ciumăgească ea pe mine. Hei, Maure, unde ești? citează stăpâne! Dute de grabă, șase lucrurile în cufere! Plecăm dintr-un moment într-altul. E, cum? Plecare-mi fără să prânzește? O să mâncăm pe drum. Stăpâne, de fobism o să cad foarte mort. Hai să-mi buci ceva înainte de plecare, dar acum du-te. A, băi, dacă mă spătesc ca un magarule. trebuiește-mi în flecare ca un porcule, stăpâne. Ah? Ne sosește, stăpâna! Iargino, dă-i-ți oricum pachetatul. Și dacă ea ți va porunci no. să faci altceva, îți spui că trebuie să îndeplinești ordinele mele. Dacă nu mă asculti, rup ciomagul pe tine. Cu voia de la dumneavoastră, nici de cum cu voia de la mine. Eu o eu, eu, eu, eu, eu să mă duc să mă îmbroac. Da. Da. Da. Ce face acolo, arlichină? I talezi în incufare. <gălători> dar ce nu stăteau bine în dulap? Ce să caute hainurile la Palermo când stăpânul e pornit la călătorie? și <gălători> da, tot îndrugi acolo. Contin de la Castela Mare și nici masa nu lasă a-i <gălători> Dacă pleacă, de ce ia cu el și rochile mele? Ne plecăm, stăpânul plecărește și stăpâna. Plecărezi, dar aș mai plecări și eu, famitin. A, pune imediat <gălători> rochia de unde ai luat-o. Pun! A, dacă o pui la loc, să știi că ai de face cu mine. Și dacă nu o pune incufare, am de cu stăpână. Sau o duzi unde ai luat-o? Sau te scarmă-n cuvântul ăsta? că de n-am și un baston de scărmănat. mai Ce ai de gând, scumpul meu soț? Să plecăm acasă. Fără să luați masa. Da, da, de, de ce? Dintr-o clipă într-alta trebuie să sosească trăsura. Oh, și de ce vrei să faci o astfel de neghiobie? că sunt sătul de atâtea jigniri că te-am înghițit până acum. Mai pentru atât? Arletino, durum -ar du nu, așa să mi cufăr. Mama mie! Asemenea hotărâri pripite sunt cele mai păcupoase. Ascultați-mă pe mine, prietene, să luăm masa mai întâi. Dacă aș fi fost într-adevăr prietenul dumneavoastră, nu m-aș fi lăsat ca pe un om de nimic când timp ce Dumneavoastră ați plecat cu trăsura. Păi, dacă știam mă ce oferiam bucuros locul meu. Maroc, mă mă rog. Iar eu aș fi rămas aici să te aștept, mai ales că bucătarul dumidea, nu m-ar fi lăsat de sigur să mă plictisesc ai nu a făcut-o ca să te gimnească ci pur și simplu, așa, de băgare de seamă. Rozaura, ce să mai căutăm la Palermo? Ce mai putem spera de la doamnele după care umbli? Oh, dacă ai ști Cumpul meu bărbat! Cât de curtenitor s-au purtat cu mine! Nu-i așa contionopio? Întocmai! Da, și era acolo și contesa Eleonora, oh, o doamnă amabilă! Mai era și contesa Clarice, o doamnă desăvârșită! Chiar astăzi vor veni să mă viziteze, iar de seară vor fi toate la balul dat de contesa Beatrice. Nu oh, gândește-te că noi, noi vom dansa și vom lua masa împreună cu toate aceste nobile doamne! Ia dumneata, signor Florindo, ne vei trimite bucătarul și vânatul. meu, contele Onofriu ne face onoarea să prânzească azi cu noi. Da, da, vă rog, Îmi pare rău, dar cum hotărâsem să plecăm, n-am poruncit să se pregătească nimic. Acum cum ai putut face una ca asta, Ei, bucătare? Rup. Unde ești, bucătare, Adolevne, adu carbuni, că cât ai bate din banii? Vino cu mine, scumpe, signor Florindo. Da. pregătim o cină să te limci pe da, tete, vă doamne. de doamne. Vă facă, oh. oh, Doamne, bine că am reușit să-mi potolesc bărbatul! Ilustrissima, signora Contesa Clarice întreabă dacă poate să vă facă o vizită spune că e bine vendită, da, da, se vede bine că signora contesă Clarice mă stinează. I-am spus! Da, pute-te repede în salon și adu un jilț cât mai mare! Mă duc! Acum, voi știi, voi știi cum să mă port. Nu mă mai fac de râs. Oh. Așa, așa! Uh, jilțul ăsta blestemat mi-a șalele șarele, nu alta! Da. Da, sluga dumneavoastră, doamnă contesă. Am venit să vă vizitez ca să vă asigur de stima ce vă port. E o favoare pe care o primesc cu recunoștință, dar vă rog, luați loc. Uh, uh, în jilțul asta prefer scaunul acela, e mai bun Dar acesta e locul ce vi se cuvine Signora Dona Rozaura, nu sunt în măsură să primesc această onoare De ce, signora Contesa? Brațele acestui jil sunt atât de strânte Încât nu mi-ncape crinolina nu, dar, dar, dar, Îmi pare rău că nu am alte scaune mai distinse pentru dumneavoastră o, scaunul acela e foarte bun Sunteți stăpână să faceți cum vă place Signora Dona Rozaura... Am auzit da. că în orașul dumneavoastră se aduc uneori stofe minunate. Da, da, ni se aduc stofe superbe. Chiar ne am cumpărat trei bucăți și pot spune că sunt cu totul și cu totul aparte. Da? Le-ați adus cumva aici? Da, am de gând să le lucrez la un croitor din Palermo. Oh. <laughs> Îmi faceți plăcerea să mi le arătați? Da, îndată, îndată! Hei, Brigella! Justrissima! Vezi când în durapul de acolo da? sunt trei stove cu fir de aur. Da. Adule aici. Aici, pe măsuță! Am dată! Vă rog să-mi faceți încă o plăcere. Da? Dacă o vedeți pe contesa Eleonora, să nu-i spuneți că am fost la dumneavoastră. Vai, vă face precum doriți. Dar de ce nu mă lăsați să mă mândresc cu vizita dumneavoastră? Ah. S-ar supăra dacă ar afla că am venit aici fără să-i spun și ei. Poftiți! Da. Poftiți, Ilustrisima! Ah. Am adus tofere. Poftiți! Da. Um, iată ce am adus cu mine... Asta îmi place nescus de mult Da, într-adevăr e de bun gust Ce lungile are? E 24 de coți Tocmai bine pentru o rochie mm -hmm. Spuneți-mi, mm -hmm. v-ați putea lipsi ușor de ea? Oh, Ca să vă fac pe plac Vai, pot lipsi de ea <laughs> Vă mulțumesc Cât va costa? 3 țechini cotul Nu-i scumpă da. Costă de 72 de țechini da, nici mai mult, nici mai puțin Am <laughs> să vă aduc banii în seara aceasta la Contesa Beatrice Dacă e așa vă e voi Deși am să vă plătesc Fiți sigure că mi-ați făcut un dar foarte frumos Orice s-ar spune Parisul tot Paris rămâne În Italia nu se pricep să fac asemenea stofe. <laughs> Cu toate acestea mi raccontesse, stavi a lucrat in Italia. In Italia? Onde? La Venezia. Iar oh, iertați mă dacă nu e din Franța, atunci nu am nevoie de ea. Dar cred că e ceva mai frumos și mai bine lucrat, nici nu se poate. Oh, nu o face! Ca să fie frumoasă, trebuie să fie din Franța. Oh, în schimb, celelalte două buceti sunt lucrate în Franța și nu se aseamănă nici pe departe cu aceasta. Mi-ați luat tocmai vorba din gură. Chiar mă pregăteam să vă spun că se cunoaște proveniența pariziană a celorlalte două stove. Ma, și atunci. Atunci, scuzați, deranjul pe care ve l-am precinuit. Da. cum? Cum mă lipsiți de plăcerea prezenței dumneavoastră? Da, pe de seară, la contesa Beatrice. O să fie și o mică petrecere. Mai are și alți invitați? Nu știu, dumneavoastră sunteți însă așteptată. Bine, voi vedea. Signora dona Rozaura, omagiile mele. Oh, sluca dumneavoastră! Sluga dumneavoastră! Dacă reușesc să fiu primit în societatea lor, nimic nu mai trebuie pe lume, dar dacă n-am să-mi ating scopul, o să le fac să-și amintească mult pe vreme de mine. Nu că... Nu venit, signora Contessa Eleonora. Contessa Eleonora? Da, da. A da. întâlnit-o pe Contessa Clarice? A da, so si tocmai când Contessa Clarice se urca în ăsură S-au oprit amândouă și au șușuătit între ele. Eu nu s-am tras cu și am auzit totul. Si, si, si, si. Ce spuneau? Contesa Eleonora a întrebat-o. Ce căutați aici? Iar Contesa Clarice i-a răspuns... Am venit la negustorea sa asta să-mi cumpăr 24 de cost oh, de stofă țesută afilut. cu fir. Da. Nu gând la gând i-a răspuns Contesa Eleonora. Și Ce? eu mă duc să Ce? cumpăr la și pânză de Olanda. Aha, e cu putință să-mi vorbit astfel? Da, pe legea mea că așa oh, Ia de -aici, asta, da. ca să nu se spune că am ajuns să vând stofă cu cotul. Îți spune cu aștept. Da, da. Ah, după cele întâmplate la contesa Beatrice vin sau să se scuze sau să mă jignească din nou. Cum voi ști să profite de scuzele ei, tot așa voi ști să răspund și impertinențelor sale. Ei! A? Ei, frivela! Uh, uh, -un Iustrisima! Unde e contesa Eleonora? A plecat. A plecat? De ce? De fiindcă l-ați lăsat pe valetul ei să aștepte înainte de a-i da răspunsul. Mă gale. Mă Galule, din vina ta așteptat! Fii dar eu când mi-ați poruncit, m-am și dus! fugi ah, fugea leargă! Mm. ajuns din urmă trăsura contesei Leonora și spune-i că vine e numai a ta! Că eu mm. îmi cer scuze și că o rog să binevoiască să-mi facă cinstea de -a mă vizita! Fii de, dar trăsura acum trebuie să fie hăt departe! Ia-ți picioarele zi? în spinarea, că de nu Par spart no, sapuși! Oh, cu siguranță contesea Leonora venise să-mi ceară scuze! Iar diavolul ăsta a făcut-o să plece! Signora! Da. Signora dona Rozaura, da. suplețelule, supa e servită. Uh, vă rog să mă iertați, conteo noufrio, dar azi nu mănânc. E bine, o să mănânc cu domn Florinda. Da, de mâncare mi-ar de mie acum. De ce nu vii la masă? E, Pentru că nu mi-e foame, iar stai. Oh, ți s-a întâmplat ceva? Da, da, mi s-a întâmplat ce trebuia să mi se întâmple. Că țin în casă niște neisprăviți de servitori care nu-și cunosc meseria. A, a venit contesa Eleonora Bă? să mă viziteze și fiindcă brigila a întârziat să ducă răspunsul, contesa s- Oh. Și a plecat! Uh, da. uh, Ce? Nu mai pot! S-a răzgândit contesa lui da? Vine să mă vadă! Am ajuns străsura, da? i-am făcut semn, m-a oprit, am făcut o plecăciune doamnei contese și da? am început si? să-i vorbesc. Și? Si? Ea m întrerupt si? însă și mi-a spus că nu este de demnitate, ei să se ia de vorbă cu un rândaș. Oh. Oh. Eu însă am vrut să-i dau înainte cu gura, da? dar contesa i-a poruncit vizitiului. să mă lovească peste față cu piciu. Ah. Apoi și-a văzut de drum. Ah, plac de aici! De bine, ești numai tu, fiindcă nu -ți vezi Ilustrisima! contele Lelio dorește să vă vadă. Nu se poatea să sosește tocmai la timp. Ah. Oh, Florindo, ah. meze ține de urât contele Ionofrio te rog. Nu știu, zâund unde o să ne ducă nebunia asta. Oh. Oh. Mă închin respectuos în fața doamnei Rozaura. Contele, ați aflat desigur de, de scena pe care mi-a făcut-o contesa Eleonora. A, da, da, am aflat, dar totul s-a aranjat. Adevărat? Adevărat. Am întâlnit Claudine Aur, am potolit-o și am convins-o să vină seara asta la contesa Beatrice, unde o veți vedea și veți prezenta scuzele dumneavoastră. dragă nici nu știți cât vă sunt de îndatorat oh, Ce n-aș face pentru a merita bunăvoința dumneavoastră? Bună bunăvoința mea valorează mult prea puțin Față de meritele dumneavoastră oh, Cu câtă grație spuneți aceste dulci cuvinte Dragul meu, conte, credeți că voi avea plăcerea Să stau o seară întreagă în societatea acestor doamne nobile? Da, sunt aproape sigur De altfel, la balul de seara, al da. contesei Beatrice Vor veni mai multe nobile doamne oh, Oh, Sunt desprea oh, oh, oh. Să mergem, dragul meu, cu da. Se da. Să mergem la, oh, la dispoziția dumneavoastră. Să vedem ce conține biletul. E mare lucru să-mi scrie ea cea din tri, după disprețul pe care mi l-a arătat. Ia, să. Uh, scumpul meu, conte Otavio, diseară contesa Beatrice de un bal la care sunt invitată. Castelana Dunărozaura m-a jignit însă. Contele Elu a făcut tot posibilul să mă liniștească, iar eu m-am prefăcut în păcată, dar vreau să mă răzbun pe ea. Vino deci imediat la mine acasă, convinge-mă cu un semn de căință că-ți pare rău de cele întâmplate. E, asta e bună. Adumitare, prietenă sinceră, Eleonora. Leonora. Totuși să mă grăbesc. Sunt curios să-și știu ce neplăcere a avut! Salut pe signor Pantalone! Și dumneavoastră, signor Vomde! Spuneți-mi, vă rog, de ce nu l-ați mai văzut pe signor Don Florindo? Deje dimineață. Știți să se fi întâmplat vreun incident neplăcut în casa lui? Nu știu decât că avea de gând să plece. Și dacă pleca, proceda ca un bărbat. Signor pantalone, deoarece sunteți prietenul casei lor, vreau să vă măturisez ceva. Aflați că o doamnă s coate că a fost jignită de signora Rozaura și cum astă seară se vor întâlni la un bal, n-aș vrea să-i se întâmple vreo neplăcere. Puteți să-mi spuneți cine este doamna jignită? Vă voi măturiți numele ei, dar să nu mă trădați, oh. contesa Eleonora. Am nemerit-o prost. Asta are o guriță... Așa e, din păcate. O să merg să-l caut pe domn Florindo. Deși sunt sigur că nici de data asta nu voi izbuti să mă fac ascultat. Neva să se adă tot timpul cu gura și face numai ceea ce vrea el. Așa, ajunge, gata, salonul este destul de luminat. Numânările astea, așa, se le dau băcanului pe zahăr. Îngăuința mm, da. mea vastă, ilustrisime. Vino dinere, da ce ai acolo? Stăpâna mea, vă rog să-i iertați îndrăzneala. A avut în casă bomboanele Bombane? vi le trimite pentru bani. Pentru ba dar a procedat cât se poate de bine. Ia, să iau câteva, să-mi... Mă văd. Sunt grozavi, auzi? de, de coșul cameristii. Am înțeles asta sta bine burduhanu E voi să poți intrai înăuntru Da, mu, mu, nu oco. Hm. Mm. Baum. Ce aduci acolo? Aduc apa alcoliste să vă îi Ia da să văd, hai să nu Da e gata. Ia eu. Hm. Hm. e bună, e bună. Aud. Mnea, mai două de gruză. Ia mână. Eu nu. Trebuie să te mai tunghi tot cinici gând nare să pleznean. Hm. Mm. Aud? Du-ți de la bucătărie. Ei, la o aspetit! Eu v-am spus la mată. Da, bine, bine. Compte-te-l Orchestra poate începe uvertura. Maestre, muzica. Compteză, Clarice! Bine venit! Ai, contesa Beatrice, ci splendide luminața lor! Nu-i așa, nu-i așa? Sper să te simți că ți-ai pate de bine. Ah, Conte-le io, da. contu-o te rog pe la locuiesc. Da. Ah, ah, signora, signora Dona Lozaura! Draga mea, banul mult dorit te așteaptă. Doamnă, confinsă, fericirea mea e de plină. Suntem slujile dumneavoastră prea umile. Oh, Signora Dona Rozaura, ce plăcere.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 cu vasă, Ai, dragile mele, vă rog să mă scuzați Mă duc să o întâmpin pe contesa Eleonora. Ah, Signora Rosa, da. vă rog să mă scuzați și pe mine Am ceva să-i spun maestrului de dans Nu vrea să fie văzută în compania mea Mă întreb cât am să mai rezist la toate aceste jigniri da, da, mea Da, da de ce stai singură? așa vreau eu! Te rog, du-te repede lângă contele Lelio și lasă-mă singură! Vine, doamna! Contesa Eleonora! și am rezervat un loc lângă signora Dona Rozaura, care dorește le spus de mult să vă da să vă rog! Într-adevăr, doamnă contesă, mă umile în fața dumneavoastră! Da, da, da! ah dar e altopie, Contesa Clarice! Prefer să compania ei! Doamna Contesa Beatrice, aceasta este a doua jignire care mi se aduce! Pentru că ar fi mai bine să mă retrag. Vai, vai, vai, vai, signora dona Rozaura, nu, da. în serios, e fost eletor. Da Raga mea, te rog să-mi faci plăcerea de a deschide balet. Maestrul nostru de balet îți va fi partener. Oh, da, maestre, da. maestre, maestre! A, mie, a mie doamna doamna da. plăcerea mea este ca signora dona Rozaura oh, să doamna aibă doamna. primul meniu. La ei dumneavoastră, doamne ah, Contesă. Da, da. Muzica, da, da, dans. Da, da, da, da, da. Da, sunt ora vă Într-adevăr de necrezut Negustorea să deschide ban. I s-a făcut această onoare ei, nu nouă Contesa dragă, e una Nu mai pot rămâne nicio o clipă Nici eu, scumpă contesa, nu vreau să-mi cu o onoare Atunci să mergem Încotro, încotro, scumpele mele, doamne Despre șignirea ce ne-a fost adusă va ști orașul, conte Vai, dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Îmi primește, conte Negustore, să i s-a făcut o onoare de a ne-a deschide oh, Aceasta, aceasta oh, se va fi plătită așa cum se convine. Maestre, o dansul. A ce înseamnă a Contesa Contesa Beatrice, cred că dintr-o greșeală am nimerit aici. într aici dă un bal în cinstea negustorilor. Oh. Deci locul nostru e aici? Să merge! Nu că mie, o să mă iertați! Ce ajignite sunt eu, iar cauza sunteți dumneavoastră! Să mergem, Rozaura! Or să me plătească! Vreți să fie ceasul când am cunoscut! De la o persoană de teapa dumneavoastră nici nu mă puteam aștepta la ceva mai bun! Cum o asemenea ofensă adusă casei mele, cafenele numai despre asta vor trâncănii! Îmi nevulnesc! Au plecat! N-am reușit nici le da unde s-au dus? Contesa Eleonora a invitat-o pe Contesa Clarice la palatul ei. Da? Da. Voi merge și eu acolo. Nu, nu, nu, nu, nu vă sfătuiesc. Și să mă duc neapărat nu. și dacă nu doriți să mă însotiți puțin în pată, a, Nu, nu. Florindo! Trimite imediat după trăsură Ai vrea să plec fără să mă răzbun? Nu, Florindo, nu! Poți să te încrezi în mine Am să te răzbun fără să scot sabia din tia Ne ajunge nu mai vreau să fiu dus de nas Eu am fost cauzat tuturor necazurilor. Și prin urmare, lasă-mă tot pe mine să găsesc leacul potrivit. Ce ai de gând să faci? Ah, deocamdată nu vreau să-ți spun. Trimite după trăsură! Oh, nu ai cumva de gând să faci moarte de om? Răzbunarea mea va fi grozavă și fără vărsare de sânge. <gânt> Eu, unul, nu mai înțeleg nimic. Ah, Grebește-te! Grebește-te și vei afla de îndată ce am de gând! Prigela! Du-te la poște și poruncește să vină trăsura! dar e aproape trei noapte! <gânt> Du-te imediat, ai înțeles? <gânt> am înțeles! Oh, văd că mă iubești și că ai încredere în mine. Poți să știi totuși ce ai de gând să faci? Nu, no, hai să afli numai dec! Hei! Are tiro! Oran încitați Deschideți bine urechile și ascultă ce-ți spun. A, nu facem eu încurcăciunii. Află mai întâi unde este palatul contesei Eleonora del Poggio. De la Apoi, cureșează-te înăuntru și întreabă pe servitor dacă mai sunt acolo doamnele care au fost la balul contesei Beatrice. Cum afli, vino fuga cu răspunsul. asta e totamente. Da, atât și nimic altceva. Alargă cât te țin picioarele. În doi salți mă induc și în patru mă și aduc. Surgiuul va fi aici, dintr-o clipă în alta. Să ne pregătim. Da, da. Eu mă sunt trăsură așa cum mă vezi. Ilustresima, signor Contele, eu vreau să prezint omagii de sală. spune Spunei că nu suntem acasă. E, nu, nu, nu, nu. Să auzim, totuși, ce vrea să ne spună. Nu, nu, nu, nu vreau să-l primesc. Deci, eu ce să-i spun? Că nu suntem acasă! Cum doriți, cum doriți. Ah, Florindo, mă duc la mine, o dai. Când vine trăsura, anunța-mă. Da, da, da, da. Contele. Puntele a plecat. Uh, și ce a spus? Așa-ți trebuie când te porți frumos cu deal de ăștia. Deal de ăștia? Da. Uh, mă jur pe Dumnezeu, meu, -o, o să regrete. Ah, uh, uh, uh. uh. uh. uh. uh. uh. brigela, Da. Ai putea să-mi găsești patru vlăjgani care să știe să ciomăgească? La cârci mă găsești câți vrei. Uite, ține șase țechini și du-te de caută patru oameni. Da. Dele la fiecare câte un apoi du la palatul Conte Leonora și poruncește-le să ciomăgească toate slugile care vor ieși din casă. O, Ah, ha, ha, poftiți, poftiți, signor pantalon! V-am căutat mai devreme peste tot, ca să înlături neplăcerea de care am aflat că n-ați fost scutit. De mi-aș fi dat ascultare, nu vi s a fi întâmplat nimic. Devine nevastă. Da, mă, să mă iertați, devine totdeauna bărbatul. Cum? Dacă el nu-i cântă în strună, femeia nu poate să-și facă membrele. Ați cu bine că ați venit să mă vedeți că -și tocmai aștept trăsura să plec fără întârziere. E, acum plecarea dumneavoastră ar fi un act de lașitate, Care ar stâlni risul. Da, dar mai înainte de a pleca răzbunarea noastră, va fi știută. Cum aștia, dragul meu? Nevastă mi-a pus la cal o răzbunare, fără să provoace scandal. Iată, deci, din nou, femeia. Eu, nu, că în ceea ce mă privește am făcut la rândul meu ce trebuia. Anume ce? Am trimis patru oameni să în bătai slujile celor care m-au jignit de bal. Frumoasă răzbunare, n-am ce În adevăr, eroică, demnă de un om bine crescut. Dar ce rău v-au făcut? Stați să vedeți, rău pornește de la Contesa Beatrice, care pentru o sută de dubloni s-a angajat să ne introducă în societatea nobililor și a... Răzbunați-vă atunci pe Contesa Beatrice. Da, păi, da, bună idee. Știți cum ar trebui să vă răzbunați? Cum? Să-i cereți înapoi dublonii. Pe urmă, să rămâneți câteva zile la Palermo, să cheltuiți și să petreceți, oameni cum se cade de condiția da. dumneavoastră, fără să vă pește de nobili. Signor Pantalone, sfatul dumneavoastră mi-ar conveni de minune, dar nu știu ce-o fi hotărât nevastă mea. Nu mai fiți supapucul nevesti. Oh, oh, oh, oh. Uh, am să ascult părerea. Dar nu o să aprob decât dacă va fi potrivită sfaturilor dumneavoastră. Tot ce pot să vă spun, Senior Zorindo, e să procedați după cum vă dictează prudența. Acum mă duc să mă culc. Dacă plecați, vă doresc călătorie bună. Iar dacă rămâneți, vă spun pe mâine. La revedere, Senior. N-aș vrea ca brigila să fie executată porunca mea și băieții servitori să fie bătuți. Hmm? Poate mai ajung la timp să-i împiedic. Ați inteles? Un zecin de căciulă. Și bateți pe toți servitorii care vor ieși din acest palat. Uite că este un Ascundeți-vă în boschete. Ieșiți la semnalul meu. Ah! Ah! Ajutorare! Lăsați-vă din Nu vă moriți de tot! Ah! Ah! Sunt morți! Sunt morți, foarte morți! Ajunge! Ajunge! Cred că ăsta a primit și pentru restul servitorilor. Mergem la kirciuma! De-aia sta pe Sau breghiera n-a ajuns încă? Sau porunca mea a fost îndeplinită? Am murit de tot! Am murit de bine la! Harapule, tu ești? Eu nu sunt harap. Sunt oh, oh, na, Ce s-a întâmplat? Supai, stăpâne, vai mie m-au snopit în bătută. Cine te-a bătut? Eu, nu venam Veneam de la reședința contezii Leonora și goneam la stăpâna cu răspunsul. Oh, ce mai bătut deja? Să ne băl, care a pus la gala ta, cu asta Cine pus ce mă gidne? Spunzulatul de cap! S-a mai pomenit ca o negustoreasă să-și îngăduie anturajul unor nobile nu? Aba ceva mai mult să dansezi ea primul meniu. Când mă gândesc și îmi se face părul măciucă. De a fost numai valerinul acela care nu-și a cunoscut meseria. Ar merita să-i se rupă picioarele. Nu știe să se poarte primul dans, mi se cuvenea mie. Poate dumneavoastră, poate mie. Și vina tuturor acestor neplăceri o are numai și nu mai Beatrice. Într-adevăr, s-a purtat foarte da, mult. Trebuie, trebuie să fie ceva pre important, la mijloc, ca să fie făcut? Ia una ca asta. Recomandația unui ministru de Da, singuri. pentru a aranja soțului vreo situație. Dar, e, doamnele doamna, doamna. mele, aceasta înseamnă pârstă. Nu mai spune domnule no. preceptor. E așa domnule Morali. Da, dacă mm. nu mai zic nimic. Mm. Iată-l pe contele Lelio, protectorul frumoase castelan. Ah, nu, nu, nu, nu, nu vă, rog, vă rog, să nu mai îngorbiți de ea. De ce? Ce vrei să spui? E, nu mă simțeam la îndemână că a plecat de la bal cum a plecat și m-am dus o caut. E bine, da? mi-a comunicat prin servitor că nu e acasă Vina e numai a dumitale să te minte să mai servești negustor nu, nu, nu, nu, nu, nu vreau să mai am în viața mea De a face cu astfel de ieși Conte, da, conte, da. acum din moment ce Nu este de față contesa Beatrice mă rog. spune nedrept. Nu-i așa, nu-i așa că-ți era pe plac Dona Rozaura <laughs> <laughs> Într-adevăr, nu mi-i displăce oh, <laughs> Și cum, au mers lucrurile? N-am avut timp Închipuiți-vă <laughs> Cadouri, <eu, laughs> <făcut>. nu unul <laughs> Oh, da compis, o, da tafel de contus, da tri. Ce o Bravo, bravo, bravo, ați făcut-o, ispravă de toată frumusețea. E, dumneavoastră însă ați făcut una și mai și. <gri> Am îndurat și așa prea da, mult. ce idee să o așez în primul loc? Da domnul da. protector Lelio, contele Lelio a așezat-o. Eu? Dar de unde? <gri> nu, eu sunt stăpânul casei. <gri> a, dacă ar și despre afacerea celor o sute de dubloni. No? Și apoi scumpă contesă, să-i acordați ei primul meniu. Eu, vă, dar e vina dansat iar dumneavoastră sunteți în stare să-i treceți cu vedere. Da, nu, mă rog, fiți sigure că își regretă fapta. Dar dumneavoastră, dumneavoastră care îmi sunteți prietene, da. cum de v-ați îndurat să plecați și să mă lăsați singură? Vă... Într-o astfel de împrejurare nu mai putea fi vorba de etichetă. Era rangul nostru în șobină. Oh, oh, cât sunteți de țăvnoase! No, suntem și țăvnoase. No. E mă mir că ne-ați adus-o și aici, pe această doamnă atât de prețuirea. No, a siara! Ce-a ce Îngăduitoare, nu vin să fac conversații, Vin să vă cer scuze Vin să vă cer iertare Vai, signora oh. doamna Rosaura, Nu trebuie să îngenuim da, -a. Conte Otavio, vă rog, obțineți una De la aceste doamne favoarea de a mă asculta Doamnele mele, ce spuneți? Vă lăsați oh. duplecare de o femeie care vă roagă Cu atâta polipeță oh, oh. Să să auzim ce o să ne spună da, Signora dona Rosaura, Aceste doamne vă acordă îngăduința lor oh, Vă mulțumesc pentru bunăvoință Mărturisesc că am pretins prea mult atunci când mi-am făcut iluzia că pot fi admisă în societatea dumneavoastră. Dar trebuie să țineți seama că am fost crescută într-un oraș unde, datorită rațiunilor de comerț, nu există o asemenea deosebire strictă a rangurilor. Oh. Și mi-aș fi schimbat totuși leșne dorința mea dacă dacă aș fi fost încunoștințată de persoane sincere și dezinteresate. Oh, că... oh. Contesa Beatrice însă... Mi-a vândut intervenția Cum? ei oh. pe 100 de dubloni Aha. și la acest preț mi-a asigurat accesul în societatea dumneavoastră. Signora O opriți-vă! Contese, Beatrice, ați primit într-adevăr o sută de dubloni? I-am câștigat printr-un pariu. Și? Da. Pe ce ați pariat? Oh, nu știu, da, da pariuri l-am făcut asupra orei prânzului. <sus> Dar nu se pariază o sută de dubloni pentru astfel de fleacuri? Dacă ați fi pierdut... <sus> fi plătit. Dacă nu mă credeți, întrebați-l pe contele Ledion. Conte? Conte pe cuvântul onoare, ca un cavaler ce sunteți. Și pe de a fi declarat mincinos, Dacă nu spuneți adevărul povestiți-ne cum ați. Ar... Povestiți-ne! Da. Mă obligați la sinceritate prin vorbele pe care mi le-ați adresat și, Signora dona Rozaura. Mă face să roșesc de reproșurile sale justificate Contesa Beatrice -a -t -a -t -a. Dumneavoastră ați primit o sută de dublon Ca să o introduceți în societate Iar eu Spre rușine mea Am fost mijlocitorul Așa da. Și dumneavoastră ca preț al târgului ați primit de la dânsa un ceas de aur! Ce lucru Trebuie să în zilele noastre! Măzorile nu mă vor mai găsi la Palermo! O doamne, ca mine să-i se aducă astfel de insulte! De ce vă rog, te ce? Doamnele adevărate nu se comportă ca dumneavoastră! Mâine vom mai vorbi despre asta! Mâine soțul dumneavoastră va fi chemat de cine trebuie! Da, mâine vă voi pleca la țară și nu mă vor mai vedea niciodată. Și acum, acum eu nu mai vreau nimic. Nici de la ea, nici de la el, nici de la dumneavoastră. Ah, trăsura este gata. Soțul meu mă așteaptă. mă întorc acasă și voi duce acolo amintirea bunăvoinței dumneavoastră. Nobile doamne și nobili domni.